está começando 94 notícias. Meio dia em ponto, o prefeito de Jaú, Ivan Cassaro e a vice-prefeita Juliane Fabri receberam ameaças de morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Jaú por meio da Delegacia de Investigações Gerais. As ameaças, enviadas por e-mail no último dia 3 de março, são graves. O autor exige a saída do chefe do executivo e da sua vice dos cargos, estende também a outros integrantes do gabinete do governo. No e-mail, o autor ainda diz que fez um levantamento da estrutura do passo municipal, incluindo o tempo de deslocamento do elevador e câmeras de segurança, e alega que um ataque a tiros será feito por três homens em um carro preto. A prefeitura de Jaú encaminhou uma nota dizendo que o fato foi imediatamente comunicado às autoridades policiais que desde então conduzem as investigações e que a prefeitura confia no trabalho da polícia que atua de forma diligente para completa elucidação dos fatos. O prefeito e as demais autoridades agradecem as manifestações de apoio recebidas neste momento e afirma que por se tratar de investigação em curso e visando a preservação da integridade física dos envolvidos, nenhuma informação havia sido divulgada até o recente vazamento, o qual também será objeto de apuração. Rafael de Góes, sócio fundador e CEO do Grupo Fictor, é um dos alvos da Operação Fálax da Polícia Federal, que acontece na manhã de hoje em três estados. O ex-sócio do Grupo Fictor, Luiz Rubini, também é alvo de mandado na cidade de São Paulo. A operação Falax tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro que movimentaram mais de 500 milhões de reais. Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia agora meio-dia e dois minutos Boa tarde hoje é quarta-feira 25 de Março de 2026 eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias 94.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 de nove nove e descubra tudo que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94 e quatro.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 governo do estado São Paulo, são todos. 94 notícias. Agora meio-dia e cinco minutos de volta com 94 notícias. Os trabalhos de desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha devem começar em 15 dias. Essa é a previsão do DAI após a assinatura do contrato com a empresa Alonda Ambiental, contratada pela autarquia para a realização do serviço. De acordo com o presidente do DAE, João Carlos Viegas, nessa etapa deverão ser retirados 90 mil metros cúbicos de materiais acumulados no fundo da lagoa, como areia, lodo e terra, praticamente dobrando a capacidade de armazenamento de água para tratamento. Também, segundo Viegas, os investimentos feitos pela autarquia para o desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha e a compra da escavadeira anfíbia são de orçamentos distintos. Hoje nós temos menos de 50% de capacidade de armazenamento. Com essa escavação que nós vamos fazer com essa empresa que está sendo contratada, nós vamos dobrar, ou seja, nós vamos chegar a atingir mais ou menos 200 metros cúbicos de armazenamento, conservação da água para o tratamento. Qual a quantidade estimada que o dai tem de material que possa ser retirado da lagoa atualmente? O serviço, sim, será em torno de 90 mil metros cúbicos, para ser identificado da captação os pr primeiros 300 metros. Nós vamos desastorear com esse equipamento e posteriormente entrar nossa a escavadeira Fíbia, fazer complementação até a ferrovia, o alargamento e a profundidade para ter uma área de armazenamento adequado para o abastecimento do batalha. Qual o prazo para início dessas obras, lembrando que o contrato foi assinado agora e também já pensando adiante, qual o prazo para conclusão dessa obra de desassoreamento? Deve começar aqui a uns 15 dias, mais ou menos, a mobilização já está sendo feita, a chegada está da prevista daqui a uns 15 dias, mais ou menos. O prazo de conclusão é contratual de cinco meses, mas o no nosso entendimento pela evolução do das atividades que estão planejando os métodos executivos será em período menor. Em relação ao futuro o DAE também já comprou a, a máquina escavadeira anfíbia, contrato já foi assinado, qual o prazo pra chegada do equipamento e início dos trabalhos, até porque os funcionários do DAE deverão passar por um treinamento também em relação a isso. Ah, o contrato já foi assinado, já tá no período de 60 dias para entrega, estimamos que em torno de 45 dias mais ou menos, ou num período menor, esse equipamento já esteja aqui. A contratação tá vinculada a um treinamento de um período de tinta dis com nossos profissionais que atuam na, na nesse manejo desses equipamento para passar a atuar com o Rio Batalha a escavação os trabalhos serão feitos na sua extensão de 21 km esses quase 7 milhões aqui vão ser do fundo de recuperação. é importante 7 milhões há diversas dúvidas Webber, em relação ao movimento financeiro ou esclarecer a escavadeira anfíbia é recurso próprio do daii o fundo que nós temos será para a sucção esse 90 mil metros que nós vamos tirar com essa empresa contra ou seja são coisas bem distintas. João Carlos Viegas falou ainda sobre os trabalhos de perfuração do primeiro poço no Parque Val de Palmas de acordo com o gestor do DaE atualmente os trabalhos já atingiram 600 metros de profundidade alcançando a vazão prevista de 200 metros cúbicos por hora no entanto Viegas confirmou que serão perfurados mais 50 metros garantindo uma produção de água maior para o futuro da cidade. Havia uma dúvida da população em relação a havia ou não havia água, se haveria ou não haveria água. De fato, tem água, chegamos já a 600 metros de profundidade com um volume bastante específico de água. O ideal será a, a geologia, né? E achamos prudente chegar a 650. 650 tem a finalidade de chegar, ter água em abundância, dão uma zona de conforto para mais de 30 anos. Ou seja, então, uh, o poço tá andando bem, a Parque tá fazendo um excelente trabalho. Chegou na profundidade de 600 com água, porém nós vamos aumentar o volume ainda de contribuição de água com chegando a 650. Tá muito bem o tra trabalho que estão ocorrendo lá no Poço de Palmas esses 600 metros que já temos a profundidade hoje, a quantidade de água chegou nos 200 metros, que ainda é feito o teste, as avaliações técnicas, mas pelo que o dai e a empresa contratada observam, já teríamos ali naquele poço os 200 metros cúbicos? Já teríamos sim, porém a, no, a nossa análise técnica do nosso profissional, que é a prudência e a qualidade, já que estamos com um trabalho bastante evoluído, não custa cavar os 50 que nós teríamos água em a mudança, ou seja, aumenta a zona de conforto na com relação à contribuição de água. Tecnicamente é razoável pensarmos um período de 30 anos e não pensar pro hoje. Hoje sim os 200 litros por segundos já está chegando com normalidade. Porém, nós vamos botar uma, uma zona de conforto, vamos chamar assim, em relação ao volume e a contribuição de água. Essa é a nossa finalidade. O serviço de desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha vai custar ao Fundo de Recuperação dos Mananciais cerca de seis milhões e oitocentos mil reais. Em fevereiro, o caixa do fundo era de seis milhões cento mil reais. Agora a meio e de 10 minutos, o projeto Bibliotecas Vivas apresenta amanhã às oito da noite o espetáculo A Flor da Pele no Teatro Municipal de Bauru. A montagem é do grupo teatral A Panela de Ribeirão Preto e tem classificação livre com intérprete de Libras. Inspirada na obra de Carolina Maria de Jesus, a peça mistura poesia, música e humor para contar histórias sobre sentimentos e a busca pela felicidade. O espetáculo fa faz parte da programação do projeto que leva atividades culturais para o teatro municipal e bibliotecas públicas da cidade. Patalita Neves, idealizadora e produtora do projeto, falou mais sobre a programação e os resultados da iniciativa. Olá, ouvintes da 94 FM. Esse projeto teve início em julho de 2025 e segue com programação até agosto de 2026, propondo aí uma série de atividades e ações artísticas todas em intersecção com o universo da literatura. Nessa quinta-feira, a gente recebe duas ações Às nove da manhã a contação de histórias histórias brincantes com a companhia dois para lá dois para cá e às 8 horas da noite o grupo teatral a panela apresenta a flor da pele um espetáculo inspirado na escritora Carolina Maria de Jesus toda a programação é gratuita e a gente deixa o convite para vocês acompanharem através do nosso perfil@ arroba, bibliotecas vivas em bauru Há um dado muito interessante de ser compartilhado sobre esse projeto. É o retorno que a gente tem sobre a ocupação e as pessoas... Estarem locando cada vez mais livros e a gente deseja aí que esse seja um movimento cada vez mais constante das pessoas poderem acessar os livros, a literatura, a cultura, que nos é direito. Então, deixo o convite para acompanharem a nossa programação. Ainda tem muita coisa para acontecer e quinta-feira tem mais. Espero vocês. Música a entrada para o espetáculo A Flor da Pele é gratuita com retirada de ingressos uma hora antes da apresentação. O calendário de ações do projeto Bibliotecas Vivas segue até agosto com diversas atividades como teatro, narração de histórias, oficinas e saraus. Mais informações pelo Instagram, arroba Bibliotecas Vivas em Bauru. Agora meio-dia e 13 minutos, hora de uma rápida pausa no 94 notícias, voltamos já.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 Feirão Casa Paulista Vita está acabando Este é o último final de semana do feirão Casa Paulista da Vita Residencial a sua última oportunidade para conquistar seu apartamento com subsídio de até 55 mil reais e ainda garantir cheque de 11 mil reais do casa Paulista as condições podem acabar a qualquer momento passe agora na Vita feirão Casa Paulista Vita na hora de conquistar seu apartamento vai de Vita dias 27 28 e 29 de Março da das 9 às 18 horas. 94 Notícias. Agora meio-dia e 15 minutos de volta com 94 Notícias. A chegada do outono iniciada em 20 de março acende um alerta para o abastecimento de água em Bauru. Apesar do alto volume de chuvas registrado entre dezembro e março, a redução prevista nas chuvas e na umidade do ar ao longo do outono preocupa autoridades que já iniciaram ações como desassoriamento para minimizar os impactos. A meteorologista do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, Zildene Emídio explicou mais sobre as características do outono. A gente tava no verão, né, que é uma estação chuvosa, e o outono, ele praticamente, ele inicia a estação seca, que é a estação do inverno. Então, no outono, nós temos a diminuição das temperaturas, da chuva, da umidade do ar, e esse ano, né, o, os modelos climáticos que a gente se baseia e os demais centros de meteorologia se baseiam, eles estão indicando aqui para nossa região, inclusive para o estado de São Paulo, que nós vamos ter chuva abaixo da média. E as temperaturas vão continuar acima da média para os próximos Meses, sou, se abril mais junho, a gente ainda vai ter um outono bastante quente e também um, um outono mais seco. Em relação às temperaturas, né? O outono, ele começa a entrar aquelas massas de ar frio, né? Só as primeiras massas de ar frio que entram, causando queda da temperatura, bastante frio, né? Então a gente possivelmente tenha essa primeira massa de ar frio não não em abril, mas os modelos estão indicando que seria a partir de maio. É normal essa diminuição da temperatura da chuva do da umidade, né? O tempo fica mais seco, tá? Mais seco mais frio. E também a gente, durante a estação, nós temos aquele nevoeiros, porque as temperaturas, elas ficam assim baixas, entre a a madrugada, início da manhã, aí pode ocorrer é, nevoeiros, neva úmida, né, que diminuindo a visibilidade, né, principalmente em, em regiões de serra, de vale, de planalto, que são mais propícias a isso. O tempo segue com céu parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo. No decorrer da tarde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 Agora meio-dia e 18. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O Bauru Basquete venceu o Pato Branco ontem à noite em partida disputada no ginásio Panela de Pressão, o Cláudio Mantini, por 94 a 70. Como resultado, o time de Bauru chega a marca de 21 vitórias e 13 derrotas, subindo para a sétima colocação na classificação geral. A noite de ontem foi especial para Don Trailbright, o armador anotou 24 pontos e se tornou o terceiro maior pontuador da história do time bauruense. O campeonato tem uma pausa para a disputa do jogo das estrelas do NBB. O próximo compromisso do Bauru Basquete será no dia primeiro de abril fora de casa contra o Mogi das Cruzes. Já o Sesi Bauru foi derrotado ontem pelo Osasco por três sete a 0 em jogo vale pela última rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Agora, o SESI Vôlei Bauru enfrentará nas quartas de final o Praia Clube, quarto colocado na fase classificatória. Na véspera do confronto contra a seleção francesa, a expectativa de Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, é que pela primeira vez todos os jogadores convocados possam estar em treinamento. O Brasil ainda segue se preparando para o amistoso contra a seleção francesa que será disputado amanhã 5 da tarde no horário brasileiro. Falei de esportes, Emerson Luiz, Jornalismo 94 e Obrigado Emerson, agora meio dia e vinte. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,01% com cento e oitenta e pontos. Moedas também operando em alta. 0,28% para o dólar comercial, vendido a cinco reais e vinte e cinco centavos. 0,52% para o dólar turismo, vendido a cinco reais e quarenta e 0,09% para o euro, comercializado a R$ 6,00 em R$ 0,09 e queda de 1,88% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 367.299. Agora meio-dia e 21 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. Yes!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 grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Queijo, mussarela, aurora, peça, ou fatiado, quilo, 3790 Filé de peito de frango sadia, congelado, pacote zip, um quilo, dezessete e oitenta e nove. Leite condensado, frimeza, 395 e gramas no clube, quatro e Maçã gala ou Pedro Williams, o quilo, sete e noventa e Abóbora cabotiã ou cebola nacional, o quilo, no clube, dois e noventa e se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no Clube Cliente Confiança e aprove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 Agora meio-dia, e 23 minutos de volta com 94 Notícias. Está aberto o período para o pagamento do IPTU 2026. Na semana passada, a prefeitura começou a entrega dos carnês pelos correios e nesta semana liberou a consulta online. Todos podem acessar o boleto online no site da prefeitura. Como explica o secretário municipal da Fazenda, Everson de Marque, quem paga à vista pelo IPTU digital tem 10% de desconto até o dia quinze de abril. Para quem usar o carnê impresso, o desconto é de 5%. Imóveis sem construção também podem pagar a CIPE junto com o IPTU. A Secretaria Municipal da Fazenda informa que o IPTU de 2026 já está disponível no site da prefeitura para consulta e também para pagamento. Os contribuintes, eles já podem acessar o sistema tributário da prefeitura pelo site www.bauru.sp.gov.br/iptu E lá ele consegue consultar e, se necessário, emitir o boleto. A liberação vale tanto para quem aderiu ao IPTU digital como para quem também não fez adesão. Quem optou pelo IPTU digital deve realizar o acesso diretamente no site e obter o boleto para efetuar o pagamento. Os contribuintes que não fizeram adesão ao IPTU digital, eles podem aguardar a chegada dos carnês em seu endereço, com previsão de entrega pelos correios até o final do mês de março, ou acessar o site né, da Prefeitura e emitir os boletos de forma online. A parcela única com desconto ou a primeira parcela do IPTU, todas vencem agora no dia 15 de abril. Os contribuintes que aderiram ao IPTU digital têm 10% de desconto no pagamento à vista. né Já os contribuintes que optaram por receber o carnet impresso e vão fazer o pagamento à vista também até o dia 15 de abril, terão 5% de desconto. Quem optar aí pelo parcelamento pode dividir o pagamento em até nove parcelas, dependendo do valor, né com a primeira também vencendo agora dia 15 de abril. É, no caso de imóveis que não tem identificação, também já está disponível para pagamento a contribuição de iluminação pública, que é uma parcela da CIP e vence também junto com a primeira parcela do IPTU, agora no dia 15 de abril. Para dúvidas o plantão fiscal atende pelo telefone 14 3235 mil ramal 2 WhatsApp 14 3223 15 14 ou e-mail plantão fiscal@bauru.p.gov.br de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às cinco da tarde Agora meio de 26 minutos em comemoração aos 25 anos do cadastro único no Brasil a central de atendimento ao usuário de bauru vai realizar amanhã das 9 da manhã às quatro da tarde uma ação de atualização cadastral e novas inscrições sem necessidade de agendamento para participar basta que o cidadão compareça na cal amanhã com documento oficial com foto e CPF de todos os membros da família além de comprovante de endereço atualizado outras secretarias municipais estão envolvidas nesta ação, como explica a Secretária Municipal de Assistência Social, Helen Rosseto. Essa é uma ação em comemoração aos 25 anos do Cadastro Único, vai ser realizada em frente a Cal, que fica ali na Batista de Carvalho, no Calçadão da Quadra 2. Nesse dia, nós vamos ter aí disponível o atendimento para atualização, inclusão cadastral, sem agendamento prévio, para transferências cadastrais. Teremos também uma equipe para realizar orientações em relação aos serviços e benefícios da assistência, assim como também uma parceria junto à saúde para o acompanhamento nutriente do público do Bolsa Família, além de brinquedos, pipoca e algodão doce para todas as crianças. Lembrando que essa também é, acontece, essa ação em parceria com as secretarias SEMEL e SEDES. O CAL para programas sociais do governo federal se consolidou como um importante instrumento para identificação e caracterização das famílias em situação de vulnerabilidade social possibilitando o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais. Música Agora meio-dia e 27 e minutos com as reportagens de Emerson Luiz, Viviane Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernando Albaide, e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retro. Tchau, tchau. ZYD oito 828 oito. Rádio comunicação FM estéreo limitada 94.5 94 FM. 94 tá comigo.